John Kalman Stefanson, A mindenséghez mérhető Prologus Egy valamit tisztázzunk, mielőtt folytatnánk, mielőtt messzebbre és mélyebbre hatolnánk abba, amit nem értünk, amivel nem tudunk mit kezdeni, de amire vágyunk, amitől tartunk és amit hiányolunk. Tisztázzuk, hogy legyen valami fogódzunk. Keflavikban vagyunk. Ebben a különös Istenháta mögötti városban, a néhány ezer lakosával, az üres kikötőjével, a munkanélküliséggel, az autókereskedésekkel, a hamburgeres furgonokkal, ahol annyira lapos a táj, hogy a levegőből dermedt tengerhez hasonlít. Nyugodt reggeleken azonban a nap úgy kell fel, mint egy néma vulkánkitörés. Látjuk, ahogy a távoli hegyek mögött kigyullad a tüze, mintha valami titánit ünne fel a mélyből, egy erő, amely felemeli az eget és átalakít mindent. Látjuk, hogy az éjszaka sötétje kitér előle. Aztán fel kell a nap. Először úgy, mint egy vulkánkitörés, amely letörli az csillagait, ezeket a jámbor kutyákat. Aztán méltóság teljesen a vulkáni Reykjanes félsziget fölé hág. Lassan emelkedik, mi pedig élünk.